Дві сторони світу Коменки дивилися в небо Дим по них витікав Прямо у вересень Той дим був такий немічний Що нічого не міг собою підняти Опріч власного запаху і кольору Навіть легкий сьон Присмуток Був йому непосильним обтягом А сонці байдуже Надто тепер Коли журба її тіла Вивітрилась на руках Лише з очей не хоче. Того очі були набагато старші від неї, наче коли вона народилася, їм було п'ятдесят. Якщо треба було сміятись, то опромінювала їх радісним обличчям. Але заядти сміхом не вміла. Підкидала в піч нарубаних пеньків, і та облизувала червоним язиком. Сільські дими терлись один об один, як вівці в отарі, а десь гену високості стояли млявим озером, яким сидів посеред баштана під блідою вистеглою зіркою, а окіл нього вилежували собі боки кавуни. Його ніздрі перерив чисто тримтіли, намацували сончен дим, вилучали його з гурту і забирали у себе, аж хмалі від баламутного лоскоту і розкоші. Клав під голову теплий і зня кавун, укривав кожушком груди теплі від життя, що там ярмаркує в них, і ходив очима поміж зорі. Дно небесної прірви осідало, наближалося лиш кинь-кашкетом і зіб'є зорю. Вонтали бонь підгнила, десь далі відклеїться, то ще й на корінь скоче. Та відгортав від себе ці думки і борвався забачити там у високості дим сончин. Це підганяло кров у його жилах, і та шаленіла. Щоб забавити її, бухкав з рушниці прямо в зорю, а луна розкочувалась в усі боки, а в сонче найдужче. Стагадувалась, що то він у собі фантазію заколисує, щоб вона його не мучила. Виходила на двір, сідала на ганку і відпускала очі на волю. Але вони не хотіли нікуди йти. Перед ними лежав закуток світу, в якому прижилась сонька. Десь у облігся на ніч обрій, до якого вони бігають на світанку перед тим, як почнуть новий день. Он стерчить із стемені вербовий плід, через який вони перескакують, коли не сумно. Той плід вимережив сончен чоловік із злості замість того, щоб бити її за нелюбов. Коли ловив у ній ненависть до себе, то аби кудись ліз подіти, цупку закручував різку до різки. А коли тин був готовий і нікуди було гніву подіти, втік на цілину. Сончені очі провели його до тину і хутенько повернулись назад. Той шматок землі, у який в'їлось їхнє село, очі знали докрихти. Вони обвиклись на ньому. он за того горіха виходить сонце, Он за скирту падає, і тому в цьому році темніє раніше. сонці треба було лише задумати, куди йти. То очі її самі заводили до місця і зупинялись. Тому могла йти до краниці і думати про якима, а не про дорогу. Могла жити, робити всяку роботу і все одно думати про якима. Сиділа, склавши руки в подолок, хотіла, аби яким ще бухка з рушниці – бо тоді він їй здавався страшним і неприступним для всіх. А вона йшла до нього на баштан, брала ту рушницю у нього з рук, кидала в бік між кавуни і сама клала йому на груди свою голову, тоді яким сутужніше дихав і хапливо ловим дністрями сільські дими. А ще хотіла, щоб більше стріляв, бо за це з ним голова колгоспоручкається і хвалить яким прилюдно. А Сонька тим Отаємки тішиться і їй ще більше кортить після цього класти голову йому на груди. Яким їй нічого не каже. Чи полише свою жінку, чи прийде до соньки жити, мовчить. То хай хоч стріляє. Але стояла тиша. Стільки вже в неї випущено куль за всі війни. Вона вмерла, бо люди її грудьми заступають. Дожилай до сьогоднішнього вечора. От хай ще раз стрельне, то тоді я піду до нього. Хай моїми кісьми пограється навпроти місяця, та йде собі до хати панчохи одягати, бо вже холод до литок перелипає. Яким розкинувши руки, лежав горілиць посеред баштана, як тінь літака, що закляк у небі. В його узголів'ї сумирно став іще один день, як свідок того що яким його прожив, а не обминув. Котрась зоря повисла прямо над його грудьми, то пересунувсь трохи вбік, щоб не обпекла, яким зачепив задумку про прожитий день. А як би я довів, що таке прожив його? З'їв окраєць хліба. Тож його їдять ще немічні діти, які позичають хліба у батьків, поки виростуть. Їдять і немічні діти, що живуть по інерції, натворивши того хліба й для внуків. А чим я засвідчу про житий день? Правда, кавони стали більшими, вилежується, що, здається, усі захроплять, але тож вони самотужки. Ці думки не боліли, а лише солодко заколисували. Під головою, у яким теплів кавун, і яким уявляв собі, як там у ньому червоним маревом гоготить солодкий вогонь і загусає та заграва земного солоду й сонця обіймала його фантазію, і він польніше вдивлявся в багаряне уроччя всім собою. Бачив навіть пожежу своєї хати, що згоріла десь на краю його дитинства. А бачив клекочучий вогонь у печі майданика, в якому червоні чайки бились з червоними крильми. Тоді яким розплющував очі, стріпував на землі своїм тілом і навмання у небо стріляв. А Сонька сиділа напроти своєї печі, що мляво вичахла, заганяла туди казанчики, а піч дихала їй на груди тепло, як яким. Почула, як він ще раз стрельнув по тиші і заквапилась до нього. Навіть найшибайголовіші хлопчаки засипали патрійним сном, чуючи, як дядько яким стріляють. Видно, кавунчика не попреш у них навіть у півночі, а кордить. Дядько, мабуть, щасливі, що можуть наїсти з кавунів до схочу. Сонька йшла через садок, наступала на перестиглі сливки, розмахувала білим вузликом в руці і з нього цілилась на траву з соняшниковими зернятами. Шла біля цієї кринички, що жебонить з-під каменя, наче молитву читає. Вставала біля неї на коліна, тоді посувала ноги назад і лягала гарячими грудьми на остуджену осінню землю, аж від того лоскоти по тілу ходили. Торкалась губами весело, як молдавська музика води. Ця вода довго на текла під землею і тепер вийшла біля садка на світ, а тут теж темно. То радісно горнулась до сончених губів, а сонька згадала, що в тій криниці жоби є шовтими квітками на животі. хутенько схоплювалась на ноги, і хмільна, остуджена, ішла в ніч. А яким собі би думки, що коли він лежить горілиць, то той шматок Європи, котрий дуже болить землі, праворуч, а коли долі черева, то по ліву руку. Оце там далі гуцульські гори зіп'ялись, як поруйновані часом храми, а за ними і Польща спить, і дід, напевне, той коняє, що Майданок тепер стереже. Он Кирило йому казав, а Кирилові теж хтось сказав, ніби в охололих печах табору приблудні кицьки кошенят виводять і бавляться там з ними. Сонька закрила йому хусткою очі і дихала на губи по логким гарячим повітрям, а холодні руки клала йому під сорочку на груди, але він і на зараз не реготав от цього, Лише мовчки ворушив пальцями по землі. Дивувалася, чого б то. Ще дужче розцібала йому сорочку на грудях І клала на них свою голову. Чула в них якийсь дивний світ, Але уявити його не могла. І від цього було сумно. Хотілося ласки розмови. Стягала з якими кожушиною І накривала нею його і свою голову. А на тобі якимцю губи? Після того, як цілувалися з тобою, то ще раз з криницею, а вона все Богу молиться. Думала, най посміється, але мовчав. Так сьогодні гарно, яке ми, піч горіла, лебонь, вітер понад гори пішов. Горить аж співає так весело, а на стіні рожеві квіти гуляють. Сонька не відала, що коли якимова жінка розпалювала в печі, то він завчасно. Чим чекував кудись із дому, щоб серце не казилось, а коли мав якусь злість, то все норовив піч розвалити. Вона йому зворушливо жабаніла над вухом, і те ніби загойдувало його, як вода з цієї кринички, що під садком. Зривав з голови кожушину і думав, чи далеко від його порога до руїн Майданика, що там праворуч стерчить у Польщі яким Ровучко приписував до себе праву руку, наче вона могла торкнутися ще теплої табірної печі. Він думав, скільки баштанів лежить між ними табором, скільки людей ще не спить на цій відстані. Дивувався, що вже концтаборів намножено на землі, а вона все рівно кавуни родить. Тішив себе тим, що заступився от того чудовиська горами, і вітер не доносить до нього й дрібки, ще не вивітреної від Констабірних димів Європи. А тоді силувався поговорити крізь ніч і гори з сторожем Майданика, але не міг його собі уявити. То злився і тоді казав Сонці «Добрий вечір, то оце ми з тобою дожилися аж до саї осені і поживемо далі». І він заступався у того чудовиська Сонькою також. Вона виймала в нього з-під боку рушницю і кидала її міш кавуни. В той бік та лише поділля, потім степ, а далі море. 1963 рік